То з нас не був помічений членами екіпажу патрульного корабля. Останній швидко наближався до нас, і коли він опинився на відстані, щоб можна було говорити, запитав нас, хто у нас на борту і куди ми прямуємо. Виконуючи мої вказівки, урадж Ур відповів, що Джалхад знаходиться внизу, і що він віддав наказ не розголошувати наше місце призначення. Командир патрульного корабля, можливо, сумнівався в правдивості заяви, але, очевидно, він вважав, що не варто ризикувати розлютити свого принца, якщо той був на борту і віддав такі вказівки. Тож він відступив і дозволив нам продовжувати свій шлях. Але незабаром він почав переслідувати нас. І перш ніж ми вилетіли за межі міста, я побачив принаймні дюжину літаків, які гналися за нами». Охоронець ангару, якому вдалося втекти, очевидно підняв тривогу. Можливо, навіть вони знайшли тіло Джалхада. У будь-якому разі було цілком очевидно, що нас переслідують, і коли інші кораблі нас догнали патрульний і поговорили з ним, він також погнався за нами на повній швидкості. 28. -й. Великий флот Літак, який ми реквізували, мав приблизно ту швидкість, що й більші кораблі, які нас переслідували. Але патрульний корабель був швидшим, і було очевидно, що він зрештою нас наздожене. Швидкий огляд корабля показав, що в стійках внизу палуби є гвинтівки, а на носі і кормі вгорі невелика гармата. Усі вони стріляли звичайними марсіанськими вибуховими снарядами, які були стандартними протягом багатьох епох. Одне пряме влучання в будь-яку життєво важливу частину корабля могло легко вивести його з ладу, і я знав, що як тільки патрульний корабель опиниться в межах досяжності, він почне стріляти. Я вийшов на палубу, як тільки зрозумів, що ми більше не обманюємо амхоріанців, і стояв поруч з Урраджем, закликаючи його до більшої швидкості. «Він працює на межі», – сказав він, – «але вони все ще наздоганяють нас. Однак я не думаю, що нам варто сильно хвилюватися. Можливо, ви не помітили, але корпус цього корабля добре захищений, ймовірно, краще броньований, ніж інші кораблі, тому що ним особисто користувався Джал-Хад. Лише пряме влучання в органи управління або кермо може вивести нас з ладу, якщо тільки вони не зможуть підібратися дуже близько і дати нам бортовий залп». Але за допомогою наших гармат ми повинні бути в змозі цьому запобігти. Джанай і Балтаб приєдналися до мене на палубі, і ми втрьох стояли, спостерігаючи за патрульним кораблем, який нас переслідував і неухильно нас доганяв. Ось, сказав Джанай, вони відкрили вогонь. Він не долетів би і все одно був би широким, сказав Балтаб. Але вони скоро це виправлять і візьмуть нас на приціл, пророкував я. Я сказав Джанаю і Балутабу спуститися вниз, оскільки не було сенсу даремно ризикувати їхнім життям на палубі. «Коли ми будемо на відстані рушничного пострілу, Балтаб», – сказав я йому, – «я покличу тебе, і ти принесеш два прирушниці знизу». Потім я підійшов до кормової гармати і націлив її на патрульний човен, що наближався, коли ще один постріл впав, трохи не долітаючи до нас. Потім я дуже ретельно націлив нашу гармату і вистрілив». «Чудово!» – вигукнула Джанай. «Ти влучив з першого разу!» Я обернувся і побачив, що вона та Балтаб стоять навкілшки позаду мене. Нас прикривав щит гармати, але я все одно вважав, що це занадто небезпечно. Але вона не хотіла спускатися вниз, як і Балтаб, хіба що тільки для того, щоб принести кілька рушниць і більший запас набоїв. Мій постріл, хоч і був прямим влучанням, очевидно, не завдав майже ніякої шкоди, бо він ні не сповільнив корабель, ні не завадив йому стріляти». Незабаром патружний човен почав трохи відхилятися вправо, можливо, маючи намір зайняти позицію, з якої він міг би обстрілювати нас бортами. Ми обидва безперервно стріляли, і час від часу снаряд влучав у щит гармати або корпус і вибухав. Я застеріг у Раджа тримати прямий курс, оскільки якщо ми намагатимемось тримати нашу корму і найменшу ціль завжди повернутою до ворога, що переслідує нас, нам доведеться змінити курс і нас занесе у широку криву, що дозволить більшим кораблям наздовнати нас. Тоді нас безсумнівно буде знищено або захоплено. Цей бій на ходу тривав до тих пір, поки Амгор не залишився далеко позаду. Ми мчали над величезними просторами, де колись скотилися могутні океани Марса, а тепер безплідна пустеля, де блукають лише дикі, кочові, зелені люди. Патрульний човен неухильно наближався до нас, а флот більших кораблів трохи підкрався, показуючи, що вони трохи швидші за наш літак. Патрульний човен повільно підбирався до нас, але все ще на значній відстані. Вони припинили стріляти і тепер сигналізували нам про здачу, але у відповідь Балтаб і я розвернули на них носову і кормову гармати. Вони відповіли нам вогнем, обстрілявши нас бортом з усіх гармат. Я затягнув Джанай до себе за щит гармати, але Балтабу не пощастило. Я бачив, як він випростався на весь зріст і перекинувся назад за борт літака. Я шкодував про втрату Балтаба, не тільки тому, що це зменшило нашу оборонну силу, але й через втрату вірного товариша і чудового бійця. Однак його вже не було, і тужити не було сенсу. Він помер так, як хотів померти, в бою, і його тіло лежало там, де він хотів би, на охристому моху мертвого морського дна. Снаряди тепер безперервно вибухали обброньовані боки нашого корабля і щит гармати, який був нашим захистом. Урадж Ур мав достатній захист у кабіні пілота, яка була важко броньована. Нам трьом здавалося, нічого не загрожувало, якщо ми будемо триматися за своїм захистом, але як довго броньований бік літака зможе витримати це постійне бомбардування вибухаючими снарядами, я не знав. Привернувши увагу Ураджа, я сигналізував йому піднятися і спробувати піднятися над патрульним човном, бо якщо ми зможемо стріляти на нього зверху, ми зможемо вивести його з ладу. Коли ми почали підніматися, урадж покликав мене і показав вперед. Переді мною відкрилося видовище, від якого у мене перехопило подих. Наближаючись, високо вгорі і вже майже над нами, пливла флотилія великих лінкорів, яких ми не помітили через нашу зайнятість боєм, в якому ми брали участь Я був упевнений за їхнім розміром і кількістю, що це не кораблі Амгора, але з нашої позиції нижчаних я не міг розібрати знаки розрізнення на їхніх носах і не бачив прапорів, що майоріли на їхніх надбудовах Однак, незалежно від того, яку націю вони представляли, нам було б не гірше в їхніх руках, ніж у руках амгорців. Тому я наказав ураджу Ур продовжувати тримати курс на них і спробувати стати між ними і патрульним човном, сподіваючись, що останній припинить вогонь, а не ризикуватиме влучити в один з великих кораблів флоту, чиї великі гармати могли б знищити його вмить. І я не помилився у своєму припущенні, бо патрульний човен припинив стріляти, хоча й продовжував Переслідувати нас, ми швидко наближалися до головного корабля флоту. Я бачив, як люди визирають через борти на нас, і незабаром величний корабель сповільнив хід. Коли ми піднялися ближче до його носа, урадж Ур раптом вигукнув у захваті флот з геліуму. І тоді я теж побачив емблему на носі корабля, і моє серце підскочило, бо я знав, що Джанай врятована. Тепер вони закричали нам, вимагаючи дізнатися, хто ми такі. «Урадж з Гастора», – відповів я, – «падвар у флоті Геліуму і двоє його друзів, які тікають з ув'язнення в місті Амгор. Вони наказали нам піднятися на борт, і Урадж направив корабель через їхні поручні і опустив його на широку палубу лінкора. Офіцери та солдати з подивом дивилися на мене, коли я опустився на палубу і допоміг спуститися Джанаї. Потім до нас приєднався Урадж». Тим часом Амхорський патрульний катер очевидно з'ясував, хто є хто у флоті, бо розвернувся і на повній швидкості помчав назад до своїх кораблів-побратимів. І незабаром усі ті, хто переслідував нас, на повній швидкості попрямували назад до Амхора, бо вони знали, що урадж Ур із Гелію і боялися відплати за те, що тримали його в полоні. Джанаї, Урраджа та Мене доставили до командувача, де урадж Ур без особливих зусиль переконав їх у своїй особи. «А ці двоє?» – запитав офіцер, вказуючи на Джанаї та мене. «Я друг Вородая», – відповів я, – «і ця дівчина, Джанай, теж. Я також вірно служив Джону Картеру, він буде радий дізнатися, що я живий і здоровий». «Ви Тор Дурбар?» – запитав офіцер. «Так», – відповів я, – «але звідки ви могли знати?» «Цей флот прямував до Амхора на пошуки вас і дівчини Джанаї». Але звідки ви могли знати, що ми вам хорі, здивовано запитав я. Все дуже просто, відповів він. Флот повертав Джона Картера Тараса та Раса Таваса до Морбуса. Вчора ми пролітали низько над великими тунолійськими болотами, коли побачили червоного чоловіка, якого переслідували дикуни. Їхні кано майже наздогнали його, коли ми скинули на них бомбу, розігнавши їх. Потім ми опустилися нижче і за допомогою посадкового обладнання підняли чоловіка на борт. Він сказав, що його звати Пандар, і що він тікає з Морбуса, і коли Джон Картер розпитав його, він дізнався, що льотчик з Амхора захобив вас і дівчину Джанаї. Флоту було негайно наказано вирушити до Амхора, щоб врятувати вас. «І ви прибули якраз вчасно», – сказав я. «Але скажіть мені, Джон Картер і Раставас обидва живі?» «Так», – сказав він, – «вони на борту Рузара». «Я завжди пишався тим, що повністю контролюю свої емоції, але з цим остаточним доказом того, що Джон Картер і Рас Тавас обидва живі, я був близький до того, щоб зламатися, як ніколи в житті. Полегшення від довгих місяців сумнівів і невизначеності ледь не стало моєю загибелею, але я тримався, і в ту ж мить інший сумнів підняв свою потворну голову». Джон Картер і Раставас живі, але чи існує ще тіло Вородая, і якщо так, чи в силах людини повернути його? 29. Назад до Морбуса Нас незабаром перевели на Рузар, де Джон Картер і Раставас тепло привітали мене. Коли я розповів свою історію, і Ур-Радж запевнив їх, що вам хорі більше немає геліумських в'язнів, Джон Картер наказав флоту розвернутися, і він знову попрямував до Морбуса. Раставас був дуже стурбований, коли я розповів йому про нещасний випадок, який стався у ватній кімнаті номер 4 та його наслідки. «Це погано», – сказав він, – «дуже погано. Ми, можливо, ніколи не зможемо це зупинити». Будемо сподіватися, що це не досягло тіла вородая. О, не кажіть такого. вигукнула Джанаї, вородая потрібно врятувати. Саме для порятунку вородая я повернувся з цим флотом, сказав Джон Картер, і можете бути впевнені, що він не повернеться без нього, якщо тільки його не буде знищено. Зі страхом і тремтінням я запитав Джона Картера про стан здоров'я Деї Торіс. «Завдяки Раставасу вона повністю одужала», – відповів він. «Від неї відмовилися всі великі хірурги Гелію, але Раставас, чудотворець, повернув їй ідеальне здоров'я». «Чи були у вас якісь труднощі з поверненням до Гелію з Морбусу?» – запитав я. «У нас було мало іншого», – відповів він. «Від Морбусу до Фундалу точилася майже безперервна битва з комахами, звірами, рептиліями та дикими людьми». «Як ми вижили і перемогли, для мене загадка, але Дурдан і Раставас добре проявили себе з мечем і кинджалом, і ми пройшли майже до літака, не втративши жодного з наших». Потім, якраз за день до того, як ми дісталися до нього, Дурдан був убитий у битві з якимись дикими дикунами, останніми, з якими ми мали зіткнутися на болотах». Подорож між Морбусом і Фундалом зайняла більшу частину часу, але потім, звичайно, нам довелося провести деякий час у Гелії, поки Дея Торіс проходила лікування. Я був переконаний, що ти якось виберешся, ти був сильний, розумний і винахідливий, але боюся, що моя впевненість була б підірвана, якби я знав про те, що сталося у ватній кімнаті номер 4». «Це жахлива катастрофа», – сказав я, – «можливо, світова катастрофа і настільки жахливе видовище, яке ти коли-небудь бачив. З цим неможливо боротися, бо навіть якщо розрізати його на шматки, воно продовжує рости і поширюватися». Того вечора, коли я гуляв по палубі, я побачив Джанай, яка стояла одна біля поручнів. Знаючи, наскільки я маю бути їй огидним, я ніколи не нав'язував їй свою компанію але цього разу вона зупинила мене. «Тор, Дурбаре», – сказала вона, – «Цікаво, чи я коли-небудь належним чином подякувала тобі за все, що ти для мене зробив?» «Мені не потрібна подяка», – сказав я, – «достатньо того, що я зміг послужити тобі та Вородаю». Вона дуже уважно подивилася на мене. «Що для тебе означатиме, Тор, Дурбаре, якщо тіло Вородая ніколи не буде знайдено?» «Я втрачу друга», – сказав я. «І ти приїдеш жити в Гелій?» «Я не знаю, чи захочу я взагалі жити», – сказав я. «Чому?» – запитала вона. «Тому що у світі немає місця для такого огидного монстра, як я». «Не кажи так, Тор-Дурбаре», – сказала вона лагідно. «Ти не огидний, тому що у тебе добре серце». «Спочатку, до того, як я тебе пізнала, я думала, що ти огидний, але тепер, мій друже, я бачу лише красу і шляхетність твого характеру». «Це було дуже мило з її боку, і я сказав їй про це. Але це не змінило того факту, що я був настільки огидним, що знав, що постійно лякатиму жінок і дітей, якщо погоджуся поїхати до Гелію». «Ну, я думаю, що твоя зовнішність мало що змінить у Гелії», – сказала вона. «Тому що я переконана, що в тебе буде багато друзів. Але що станеться зі мною, якщо ворода я не врятують?» «Тобі не потрібно боятися. Джон Картер про це подбає». «Але Джон Картер не має переді мною жодних зобов'язань», – наполягала вона. «Тим не менш, він подбає про тебе». «І ти прийдеш до мене, Тор Дурбаре», – запитала вона. Якщо ти цього хочеш, сказав я. Але я знав, що Тор Дурбару не судилося дожити до Гелію. Вона мовчки і пильно дивилася на мене якусь мить, а потім сказала: Я знаю, що у тебе на думці, Тор Дурбаре, ти ніколи не прибудеш до Гелію таким, яким ти є. Але тепер, коли раз та вас повернувся, чому він не може дати твоєму мозку нове тіло, як він зробив для багатьох інших менш гідних громадів? «Можливо», – відповів я, – «але де мені знайти тіло?» «Є тіло Вородая», – прошепотіла вона. «Ти маєш на увазі, – сказав я, – що ти хотіла б, щоб мій мозок був у тілі Вородая?» «Чому і ні?» – запитала вона. «Саме твій мозок був моїм найкращим і найвідданішим другом. Сітор сказав мені, що мозок Вородая було знищено. Можливо, це так». Якщо це правда, я знаю, що він збрехав, коли сказав, що це ти спричинив його знищення. Бо я знаю тебе краще зараз, і знаю, що ти б не заподіяв такої кривди другу. Але якщо випадково його було знищено, що може бути краще для мене, ніж щоб мозок мого друга оживив тіло того, ким я так захоплювалася? Але хіба ти не завжди казатимеш собі, у цьому тілі мозок-гормада – це не вордай, це просто річ, яка виросла у ванні? Ні, відповіла вона, я не думаю, що це матиме значення. Я не думаю, що мені було б важко переконати себе, що мозок і тіло належать одне одному. Так само, як навпаки, мені було важко уявити, що мозок, який оживляє тіло Тор-Дурбара, походить з ванни слизької тваринної тканини. «Якщо раз та вас знайде мені гарне тіло, – пожартував я, – то у вора Дая буде суперник, запевняю тебе». Вона кинула на мене здивований погляд. «Я так не думаю», – сказала вона. «Я задумався, що саме вона мала на увазі і чому вона так дивно на мене дивилася. Навряд чи вона здогадалася правду, оскільки було неможливо, щоб будь-який чоловік дозволив перенести свій мозок у тіло Гормада». Чи могла вона мати на увазі, що у вора Дая не може бути успішного суперника? Була ніч, коли ми наблизилися до великих тунулійських боліт. Величезний флот велично пропливав над містом Фундал. Освітлене місто сяяло в темряві під нами, але жоден патрульний човен не наважився піднятися вгору, щоб розпитати нас. Усі наші кораблі були освітлені, і їх, мабуть, було видно задовго до того, як ми пропливли над містом, але фундал, слабкий на кораблі, не викликав би жодного дивного флоту розміром з наш. Я міг добре уявити, що джет фундала зітхнув з полегшенням, коли ми зникли у східній ночі. Кінець двох світів. Пустельні пусторі великих тунулізьких боліт, над якими ми пропливали тієї ночі, набули дивної моторошної краси і додали таємничості в темряві. Їхні води відбивали безліч зірок, які відкриває тонке повітря Марса. І місяці, що пропливали повз, відбивалися від тихих лагун або торкалися скелястих острівців м'яким сяйвом, яке перетворювало їх на острови чарівності. Час від часу ми бачили багаття дикунів, і до нашого слуху доносилися варварські пісні та гупання барабанів, приглушені відстанням. Все це переривалося криком або ревом якоїсь дикої істоти. «Останній з Великих океанів», – сказав Джон Картер, який приєднався до мене біля поручнів. Його остаточне зникнення безсумнівно ознаменує зникнення світу, і Марс помчить крізь вічність, населений навіть не згадкою про його минулу велич. «Мені сумно думати про це», – сказав я. «Мені теж», – відповів він. «Але ти міг би повернутися на Землю?» – нагадав я йому. Він усміхнувся. «Я не думаю, що комусь із нас варто турбуватися про кінець Марса, принаймні не протягом ще мільйона років, можливо». Я засміявся. «Чомусь, коли ти говорив про це, здавалося, ніби кінець зовсім близько», – сказав я. «У порівнянні з тим, що є, так і є», – відповів він. Тут у нас є лише неглибока, болотиста місцевість, яка нагадує нам про могутні океани, що колись котилися більшою частиною Барсума. На Землі вода вкриває три чверті земної кулі, сягаючи глибини понад 5 миль. Однак зрештою та ж доля спіткає і цю планету. Гори змиються в моря. Моря випаруються, і одного дня все, що залишиться на згадку про їхні великі океани, буде інше тунулійське болото, в якій з безплідній пустелі, де сьогодні розкочується великий тихий океан. «Ти засмучуєш мене», – сказав я. «Ну, тоді не будемо про це турбуватися», – засміявся він. «У нас є набагато важливіші справи, ніж кінець двох світів. Доля друга перевершує долю планети. Що ти робитимеш, якщо твоє тіло не вдасться повернути?» «Я ніколи не повернуся на Гелій з цим тілом», – відповів я. «Я не можу тебе звинувачувати. Нам доведеться знайти тобі інше тіло». «Ні», – сказав я. «Я багато думав про це питання і прийшов до остаточного рішення. Якщо моє власне тіло буде знищено, я знищу і це тіло, і мозок разом з ним. Звичайно, є набагато бажаніші тіла, ніж моє, і все ж я так прив'язаний до нього, що не хотів би жити в тілі іншого». «Не приймай рішення надто поспішно», – Вордаю. Тордурбар, мій принце», – виправив я. «Навіщо продовжувати маскарад?» – запитав він. «Тому що вона не знає», – сказав він. Він кивнув. «Ти думаєш, це може щось змінити для неї?» – запитав він. «Я боюся, що вона ніколи не зможе забути це нелюдське обличчя і тіло, і що вона завжди може дивуватися, чи не є мозок теж мозком громада, навіть якщо він знаходиться в черепі вородая». «Ніхто не знає, крім тебе, раса Таваса і мене, мій принце. Я благаю тебе, щоб ти ніколи не розголошував правду Джанаї». «Як ти бажаєш», – сказав він, – «хоча я цілком впевнений, що ти робиш помилку. Якщо вона любить тебе, це не матиме для неї значення. Якщо вона не любить тебе, це не матиме значення для тебе». «Ні», – сказав я, – «я сам хочу забути Тордурбара, і, звичайно, я хочу, щоб вона забула його». Цього вона ніколи не зробить, сказав він, бо з того, що вона мені розповіла, вона відчуває дуже сильні почуття до Тор-Дурбара. Він найнебезпечніший суперник Вородая. Не треба, благав я, сама думка про це відштовхує. Людину робить характер, сказав Джон Картер, а не глина, в якій він перебуває. Ні, мій друже, відповів я, жодне філософствування не зробить Тор-Дурбара підходящим партнером для будь-якої червоної жінки, і тим більше для Джанаї. «Можливо, ти маєш рацію», – погодився він, – «але після великої жертви, яку ти приніс заради неї, я відчуваю, що ти заслуговуєш на кращу винагороду, ніж смерть від власної руки». «Ну», – відповів я, – «завтра, ймовірно, вирішить це питання за нас, і я вже бачу першу смугу світанку над горизонтом». Він мовчав кілька хвилин, а потім сказав, «Можливо, найменшою з труднощів, з якими ми можемо зіткнутися, буде досягнення 3.17 і тіла Вородая». Мене більше турбує ймовірність того, що вся будівля лабораторії може бути заповнена масою з чану номер 4, і в цьому випадку буде практично неможливо дістатися до лабораторії раса Таваса, яка містить необхідне приладдя для делікатної операції з повернення твого мозку у твоє власне тіло. «Я передбачав це», – відповів я, – «і поки вибирався з Морбуса, взяв усе необхідне для 317». «Чудово!» – вигукнув він. «Мене дуже заспокоїло! Раз та вас і я обидва були глибоко стурбовані тим, що фактично було його практичною впевненістю, що ми ніколи не зможемо дістатися до його лабораторії. Він вважає, що необхідно буде знищити Морбус, перш ніж ми зможемо перевірити ріст з бака номер 4 був день, коли ми наблизилися до Морбуса. Кораблі, за винятком Розара, на якому ми прибули, були відправлені обійти острів, щоб з'ясувати, як далеко поширилася маса з кімнати бака номер 4. Розар, опустившись на кілька ярдів від землі, наблизився до маленького острівця, де знаходився тунель, що веде до 3.17. І коли ми наблизилися до нього, жахливе видовище постало перед нашими очима. Звивиста, корчова маса тканини поширилася по воді від головного острова Морбус і тепер повністю покрила маленький острівець. Огидні голови дивилися на нас, вигукуючи виклик, руки марно тягнулися, щоб схопити нас. Я шукав хід до тунелю, але його не було видно, оскільки він був повністю покритий корчовою масою». Моє серце стислося, бо я був впевнений, що маса проникла в тунель і знайшла шлях до 3.17, бо я був упевнений, що вона увійде в будь-який отвір і піде шляхом найменшого опору. Однак я відчайдушно чіплявся за надію, що я достатньо добре закрив хід до тунелю, щоб запобігти проникненню маси в нього. Але навіть у цьому випадку, як ми могли сподіватися дістатися до тунелю через цей жахливий кордон жаху? Джон Картер стояв біля поручнів з кількома членами свого штабу. Джанай, Рас Тавас і я були поруч з ним. Він дивився вниз з очевидним жахом на творіння Раса Таваса. Згодом він віддав інструкції членам свого штабу, і двоє з них пішли, щоб виконати їх. Потім ми чекали, ніхто не говорив, приглушені жахом, що вирував під нами, кричав, бурмотів, жестикулював. Джанай стояла близько до мене і згодом схопила мене за руку. Це був перший раз, коли вона добровільно торкнулася мене. «Як жахливо!» – прошепотіла вона. «Неможливо, що тіло вора Дая все ще існувало, оскільки ця жахлива маса, мабуть, поширилася всюди по будівлях, а також за межами стін міста». Я похитав головою. Мені не було чого сказати. Вона міцно стисла мою руку. «Тордурбар, пообіцяй мені, що ти не зробиш нічого необдуманого, якщо тіло ворода я буде втрачено». «Давай навіть не думати про це», – сказав я. «Але ми повинні думати про це, і ти повинен пообіцяти мені». Я похитав головою. «Ти просиш забагато», – сказав я. «Для мене не може бути щастя, поки я зберігаю тіло Гормада». Тоді я зрозумів, що видав себе, але вона, здавалося, не помітила цього, а просто мовчки дивилася вниз на ту жахливу річ під нами. Рузар піднімався зараз, і він продовжував це робити, поки не набрав висоту п'яти-шести сотень футів. Потім він знову завмер, зависнувши безпосередньо над тією частиною маленького острівця, де знаходився вхід до печери. Згодом впала запальна бомба, і маса звивалася і кричала, коли вона вибухнула, розкидаючи свій палаючий вміст у всіх напрямках. Я не буду зупинятися на жахіттях цього, але бомба за бомбою падала, поки лише маса обвугленої та димлячої плоті не лежала в радіусі ста футів від входу в печеру. Потім Рузар опустився ближче до землі, і мене спустили за допомогою посадкового обладнання. А за мною прийшли раз та вас і двісті воїнів. Останні були озброєні мечами та палаючими смолоскипами, якими вони негайно атакували масу, що вже повзла назад, щоб вкрити землю, яку вона втратила. У мене серце тьохнуло, коли я взявся до роботи, щоб прибрати землю та каміння, якими я заблокував вхід до тунелю. Але поки я працював, я не побачив жодних ознак того, що його було пробито, і незабаром він відкрився переді мною, і я міг би закричати від радості, бо вхід до тунелю був порожній. Я не можу описати свої почуття, коли я знову пройшов цим довгим тунелем назад до 3.17». «Чи було моє тіло ще там? Чи було воно в безпеці та ціле? Я уявляв собі всілякі жахливі речі, які могли статися з ним під час моєї довгої відсутності. Я майже біг чорним тунелем, поспішаючи дізнатися правду, і нарешті тремтячими руками підняв кришку люка, що вів з тунелю в камеру. Мить, і я стояв у 3.17. Там, де я його залишив, лежало тіло вородая». Невздовзі до мене приєднався Раставас, і я побачив, що він теж зітхнув з полегшенням, коли виявив тіло та атрибутику цілими. Не чекаючи вказівок від Раставаса, я розтягнувся на плиті з Ерзиту поряд із власним тілом, і незабаром Раставас схилився наді мною. Я відчув невеликий розріз і трохи болю, а потім втратив свідомість. 31. Кінець пригод Я відкрив очі. Наді мною схилився вас. Поруч зі мною лежало тіло Гормада, Тор Дурбара. Я знаю, що тоді в мене на очах з'явилися сльози, сльози такого полегшення, щастя та радості, яких я ніколи раніше не відчував у своєму житті. Не стільки тому, що я повернув своє власне тіло, скільки тому, що тепер я міг покласти його до ніг Джанаї. Ходімо, мій сину», – сказав Раставас. «Ми тут вже давно. Маса корчиться і кричить в коридорі за дверима. Сподіваємося, що їй не вдалося відновити землю, яку вона втратила на іншому кінці тунелю». «Гаразд», – сказав я, – «повернімося негайно». Я зійшов зі столу і знову випростався на власних ногах. Я був трохи скутий, і Раставас це помітив. «Це мене замить», – сказав він. «Ти був мертвий довгий час». І він усміхнувся. Я мить постояв, дивлячись на незграбне тіло Тор-Дурбара. «Воно добре тобі послужило», – сказав Раставас. «Так, погодився я. І найкраща винагорода, яку я можу запропонувати йому, – це вічне забуття. Ми залишимо його тут, похованим назавжди в ямах під будівлею, де він вперше відчув життя. Я залишаю його, Раставас, без жодного докору сумління». «Воно мало велику силу, і, наскільки я розумію, добру руку з мечем», прокоментував майстер розуму Марса. «Все ж я думаю, що зможу пережити життя без нього», – сказав я. «Марнославство, марнославство», – вигукнув Раставас. «Ти, воїн, відмовився б від величезної сили та незрівнянної руки з мечем заради гарного обличчя. Я побачив, що він сміється з мене, але весь світ міг сміятися, як би хотів». До тих пір, поки я знову матиму своє власне тіло. Ми поспішили назад через тунель, і коли ми нарешті знову вийшли на острівець, воїни все що відбивали на полегливий наступ. Чотири рази загін був замінений з тих пір, як ми спустилися з вузара. Був ще ранній ранок, коли ми прибули, а зараз сонце вже збиралося пірнути за далекий горизонт. Але мені здавалося, що минуло лише кілька миттєвостей з того часу, як я зійшов з Рузаара. Нас швидко знову підняли на борт, де нас буквально засипали привітаннями. Джон Картер поклав руку мені на плече. «Я ми міг би більше хвилюватися за долю мого сина, ніж я хвилювався за твою», – сказав він. Це було все, що він сказав, але це означало для мене більше, ніж то ми сказані іншим». Незабаром він помітив, як мої очі блукають палубою, і посмішка торкнулася його вуст. «Де вона?» – запитав я. «Вона не витримала напруги очікування», – сказав він, – «і пішла до своєї каюти, щоб прилягти. Тобі краще піти і сказати їй це самому». «Дякую, сер», – сказав я, – «і через кілька хвилин я вже стукав у двері каюти Джанаї. «Хто стукає?» – запитала вона. «Вордай», – відповів я, – і потім, не чекаючи запрошення, відчинив двері і увійшов. Вона підвелася і пішла до мене, її очі широко розплющилися від запитання. «Це справді ти?» – запитала вона. «Це я», – запевнив я її, – і перейшов до неї. Я хотів взяти її на руки і сказати, що люблю її, але вона, здавалося, передбачила те, що я задумав, бо зупинила мене жестом. «Почекай», – сказала вона, – «ти усвідомлюєш, що я майже не знаю Ворадая?" Я про це не думав, але це була правда. Вона знала Тордурбара набагато краще. «Відповідай мені на одне питання. «Яке?» – запитав я. «Як помер Тіаятан Ов?» – запитала вона. «Це було дивне питання. Яке це мало відношення до Джанаї чи до мене?» «Ну, він помер у коридорі, що веде до 3.17, вражений одним із воїнів Гормадів, коли ми тікали з будівли лабораторії», – відповів я. Її білі зуби спалахнули раптовою посмішкою. «А тепер, що ти збирався сказати мені, коли я тебе зіпинила?» «Я збирався сказати тобі, що люблю тебе», – відповів я, – і запитати, чи є якась надія, що ти можеш відповісти на моє кохання. «Я майже не знала вора Дая, сказала вона, – «це Дурбара, я навчилася любити. Але тепер я знаю правду, яку вже деякий час догадувалася, і я усвідомлюю жертву, на яку ти був готовий піти заради мене». Вона підійшла і обійняла мене своїми милими руками за шию, і вперше я відчув губи жінки, яку кохав, на своїх. Протягом десяти днів великий флот курсував високо над Морбусом, скидаючи бомби на місто, острів і велику масу, яка почала розповзатися в усіх напрямках, щоб поглинути світ. І Джон Картер не збирався покидати його, поки останній слід жаху не буде повністю знищено». Нарешті, носи великих бойових кораблів були повернуті до Геліуму, і лише з короткою зупинкою в тунолі, щоб повернути Гана Хада до рідного міста, ми попрямували додому, і для Джанаї та мене, до щастя, яке ми пройшли разом через жахи, щоб досягти його. Коли в Далині з'явилися великі вежі міст-близнюків, Джанаї та я стояли разом на носі Рузара. «Я хочу, щоб ти розповіла мені», – сказав я, – «чому ти запитала мене того разу, як помер тя Ятанов? «Ти знав так само добре, як і я!» «Дурню!» – вигукнула вона, сміючись. Тор-Дурбар, Ган-Гад і я були єдиними, хто вижив у тій битві, хто був з флотом, коли ми повернулися до Морбуса. З цих трьох ти міг бачити лише Тор-Дурбара, перш ніж побачив мене. Тому, коли ти правильно відповів мені, я зрозуміла, що мозок Тор-Дурбара було перенесено до твого черепа. Це все, що я хотіла знати, бо саме мозок надав характеру та витонченості Тор-Дурбару, який я навчилася любити» і мені байдуже воре даю, чий мозок це був спочатку. Якщо ти не хочеш мені сказати, я ніколи не запитаю, але я підозрюю, що це був твій власний, і ти переніс його в голову Тор Дурбара, щоб краще захистити мене від Аймада. Це мій власний мозок, сказав я. Був ти маєш на увазі, засміялася вона, тепер він мій.